Ми стоїмо перед високим ганком хати, у якій мусила б знаходитися сільрада. Її двері зачинено на великий і ржавий замок. Тільки дощ і тиша.